Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alemin Wa salatu wa salamu ala namjena Muhammad Wa ala ahli ghe wa s'hamihi wa sallam Hama bad Ndere se ne fundit Filum Me fol për ujën i celështi pasër Dhe lojnë për Pe tri lojëve të ujët Dhe në betëm me fol Për të qështjen Apo meselin kur Ujë pasër ndryshon për tisa rëthana, birë po që nuk lëvaritit që është e rryra po e papilqyr që të përdojrë matëm. Dhe atuar e thotë, vajnë të gajjera bi mëkthi hi au bi ma i shukë sonu lëmë i anhu min nabitin fihi o marak i shëgjerin au bi mëgjawarat i mejtëtin au sukhjën e bi shëmsi au bi tahirin lëm jukra. E... Nese uj një pasër pa që është tahurë, ndryshon për shak të qëndrimit të gjatë, apo ndryshon për shak të disa gjëra që është, është e fështirë, që uj të ruhët për këtyre, se që janë bimet që mbinë në uj, apo gjethët që bijen në të, apo kërë rëth ti ka ngërësira, apo kërë nëzehet në djelë, apo kur zëhet me diçka të pastër, atëherë nuk është e vëryer, çdo të, të përdoret kjo ujë për pastrim, pra për të marrë bdese kështu më radh. Po pra nëse uji qëndron një kohë gjatë, atëherë kjo n... edhe ndryshon. Për shkak të ndryshimeve të gjatë, atëherë kjo nuk e nuk e dëmton farën atë. Pra nuk lëvaritet ço është të e vëryer po ose e papëlqyeshme të përdoret, për arsye se nuk ka ndryshuar në në për shkak se ka ndodhër në të në një gjë, mirë po ka ndryshuar në vetën e ti, pra ndaj nuk është të rrujar që të përëdorët e. Po ashtu, dohët nëse ujë ndryshon, në, nëse ujë, po ndryshon për shkak se, në të ka në biti shka prej bimve, për shkak në bari, ose të thonë gjëra në gjashme, po me gjëra që shpëdhët autori që është të fështirë, që e, të ruhet uji prej tyre. Po nëse marrim një shembull në moçal, i cilen ka bi barri për shembull, apo do të thotë do të kan bi do të thon algat apo myshet e kështu me radhë. Apo në atë ka rënë gjethet e ndonjë pemë, edhe për shkak të tyre gjëra ai ka ndryshuar. O po, ka ndryshuar ngjyrën apo ai ka ndryshuar shijen e këshomëra dhe pa aromen, atër, edhe pse ndryshon, në këse raste, e logarite që është i pasër, edhe nuk është e pa pëlqyshme apo e oryër që të pastrohemi me të. Dhe arsia që për përmena atori pse nuk është e oryër ose e pa pëlqyshme që të pastrohemi me të është vështërësia që ne truhemi për e këtyre gjërave, ose të arruajmë ujëm për e këtyre gjërave. Pra për shkak se është shumë e vështirë ose shumë e rend ose e pa arritshme çdo dikush pra ti ruaj pemët që kur të fryndë një erë mos ti fryjë i gjethet e tyre pastaj ato të bien në kët ujë apo në kët mosha apo pellgë ashtu më po rast. Po kjo diçka është shumë shumë e vështirë ose e par pothuajse e pa arritshme. Po ashtu do të thonë është e vështirë se të ruhet uji po dhe kujto të të, të marrësi se si veprim që ta ruaj urinë që ujin që mos të ndryshoj për shkak të ndrymëme të gjatë që kanë që, që kanë ndryshuar në një vend caktuar. Prandaj si të sekurtu themin njerëzve që ky ujë nuk është tahur, pa hurr, por që është i pastër dhe që të pastron ty, pa të bën pastër me abdes ose me ghusl, mirë pa është tahir. Po është vetëm i tahir, që është i pastër në veten timin, por nuk ty nuk duan të pastër, që është lloji i dytë i ujit përse lënduan të flasim inshallah deri së tashme. Kjo do të ishte një vështërsisë shumë e madhe për njerëz. Do t'i ja vështirësojmë shumë gjendjen natyrë. Prandaj për shkak të kësaj vështirsie, po diator ka thënë se ky ujë është i pastër, edhe nuk është e urryer që të pastrohen me të. Po ashtu, nëse uji ndryshon për shkak të baltës, fort sa mund nëse një njerëz në për një moçale apo knet dhe thot edhe duke ecur i leviz këmbët dhe thot fuqeshum edhe për shak të kësa i levizje dhe thot ujë ndryshan shumë për mes të i balde pra ngritet balta dhe, dhe thot në për ujë edhe ndryshan pra në gjyren e ti ndryshan shijen e ti e kështu marad a thar e dhe në këtë rast ujë është i pastur dhe thot nuk është evoruar që të marri më abdesa po të gosul më këtë uj para shqyë se dhe thot në ujë, do thonë është e fështirë që është, është e rëndu se e fështirë që do thonë të mos të ndryshoj në këse rasta ose do thonë të thua që mos të përdore kë ujë, pra është vështërësi për njërës të autorit pëllat gjithashtu nëse ujë ndryshon për shakë se rëth ti ko ngrosira për shambull në një moqal të caktuar rëth ti ndodhën 20 delet svet kanë ngordhur Dhe të gjitha anët e ti Dhe për shak të këtyre deleve të ngordora e, Dhe thëtë uj ka marrë një erë shumë të rëndë Dhe të neverit shme Për shak të në kufomove të këtyre deleve A të e rautori për thëtë që në këtë rast Edhe në këtë rast uj është i pastr Pasht të ahur Dhe nuk është e oryar që e, Të përdore të për abdes e kështë më radhë Nga se ndryshimi ka ndodhë Për shak se këto ngors Pro, coftinat janë rëfti, pro nuk ka rënd në të, nuk, një, nuk janë përzirë më të. Ba dhe disë djetarë kanë thënë që rësthojnë ka i gjma, ka konsensus, pro për të shmirimës djetarëv që ujë nuk ndryshon për shrek se e, do thënë në afërsi ti në gjendë në në gërstira po coftinat kështu më rësqish e për menë këta autori i shgjibri shërhull kebir. Disë djetarë kanë argumentu me hadithën çë transmetohet e be hakiu prej Abu Umam me skupegamere se onse qallan inal ma atahir vërtet uji është i pastër illa in tagayra taumuhu au launuhu au rihuhu bi najasatin tahduthu fihi përveç ather kur ndryshon shija ti apo ngjyra ti apo aroma ti për shkak të ndonjë ndryshsire që bie në të e, mjera, edhepse, dohën, dhjatar, më mirë adapse ndonjë dhjetar kanë mos fajti me rreth këtë hadith e ar sahih është i sakt apo jo Mirë po, me gjithat, djetarët kanë punu me këtë hadisë. Po, këtë djetarët e kanë marë për bazë, pro këtë hadisë, për me të regu se kur ujë është i pasër dhe kur është i papastër. Të thonë, pjesa para hadisë e që ujë vërtejtë është i pasër, kjo është i sakë. Mirë po, pjesa e dytë, që të regonë se kur për të i papastër dhe kësoj, pjeset hadisët kanë mos pajti me djetarët. Dhe vetë bejhe këmu që e transmiton këtë hadis, Mirë po, edhe në këtë rast nuk ka dëshim që e më parsore Për besimtarin është që të largohet për këti ujë nëse kamën si Pra nëse gjenje uj, i cili nuk është ndryshuar Nuk kanë ndryshuar, pra a, era ti Atërë kjo është me mirë për besimtarin Pra është me pasër Se sa qaj do thotë trupin e ti ta lagu Pra ta laj pra, me këtë uj Po të një loset dhe të pëti pa pasër me këtë uj që e ka këtë erë kashë keshë patë në vërejtje erën e gorsirës. Madje ngana mjedicionale mund të po çikojë uj me ujë me cinë dhe i dëmshëm. Ngase këto aroma, këto erëra, dohën era keshë që ngritet prej këtyre ë gorsirave cofti, që të zofti ose të zoftinave që ndodhen rreth të ujit mundet me bën ba, me, me bart me vete mikrobe, të cilat pasaj bien në këto ujë dhe mundet të dëmtojnë njeriu në shëndetin e tij. Autori po pasaj gjithashtu po thotë nëse uji nëzëhet, ngrohat, pra në djelë. Pra nëse të kush në një stintit saktuar të vitet, e merë ujin në një en edhe e vendosë në djelë që nëzëhet prej djelit. Edhe pastaj, do thot merë abdes ose latë la, për këti uj, autorit për thënë nuk ka kur farë të keqë, nuk ka kur farë pëpil që shmerie, pra, pra dhejë sa është nëzëhet në, në djelë, uj është i pasër edhe nuk, nuk ka kur farë që rahat e pas është e pa pëlqyeshme që të pastrohet me të. Apo nëse u injrohet me diçka si që është rastin, shumë, e pastër. Siç është rasti përshëm të kaluara kanë zënë ujin me me dru, apo do thotë tashën zënë me gaz apo do thotë me rrymë kështu më radhë dhe kjo nuk është e urryer. A si, është e çpothator si i Allahu mëshiroft, pra lejohet me përdor këtu, edhe nuk është fare e urryer ose e pa pëlqyeshme përdorimi i tij. Pastaj po thotë wa yastoumilu fi taharatin mustahabbatin ka tajdidi wudu'in wa ghusli jum'atin wa ghaslatin thaniyatin wa thalithatin kureh. Nesui i pastur, poq është tahur. Përselimi duke fol, përdoret. Edhe pastaj merret abdas me ujë të përdorur për ne pastërti, e cila është e pëlqyeshme. Mosporë. Pra Ësë pra do të falësisht ripertëria abdesit apo gosli i ditës së jumës apo pastrimi në herën e dytë apo tretë javë të abdesit, atëherë thotë është e urryr, që ky uji i përdorur. Mosporë, do ta kuptojmë se çka çka ë nënkupton, nënkupton diatorët me ujin e përdorur. Uji i përdorur është uji i cili me celën e kimilon e gjemtur trupit, për shembull pastaj pasoj gjymtyrë trupit ka pik ujë, në nën e avancuar ose është mbledh në një enë për shembull. Kjo është ujë i përdorur, pra nuk është ujë i përdorur ai i cili e kemi e kemi vendosur një enë dhe pastaj aty kemi filluar me fut dorën edhe me marr ujin me zer për aty të dhe me marr abdes. Për kjo ka çënë në formë që s'ka marr abdes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë tip. Po këtë duhet ta kuptojmë, po pra, e kanë vendosur enën me ujë, pastaj aty kanë fut dorën edhe e kanë e kanë xerr ka, kan ujin edhe kanë marrën abdes. Po kjo pjesa mbetet orë ujin, ai nuk llogaritet uji për dorë, mirë, po uji i përdoret sipas terminologjisë dietare të fikut është ai uji i cili bie prej gjymtyrve të trupit kur ne merr kemo marrëm abdes, për shembull ose gusel. Po kur apo shturom për shembull ata pikat e ujit ose pjesa e ujit që mbin preftyrën, kjo është uji i përdorur. Nëse ky uji i përdorur po bie në një vend edhe mbledhet aty a lejohet të përdor apo jo? E kështu më radh autori po thotë, nëse e përdor në një pastërti e cili është e pëlqyeshme. Çu ne kemi për mandatin si e kaluam, pra e, e pastërti e pëlqyeshme ose e preferuar është ajo që është e lehtëshme mirpojoçe merret pro merom pro pastronë marrëm abdes katrast për shkak se jemi, kemi hadis për shkak se jemi të papastër por hadhet kimi thonë është aj papastërtia abstrakte e cila sa pas, e past pa do të thon pastri, pastri, pastri pastrim i cili llogaritë ç'është pëlqyeshme ose preferueshme autori po thot kur ne pritrim abdes Po kër e pritim e më desin, që shë kemi thonë deri së në kalu, nuk maru më des, pëse kemi hadet në trup, po kemi këtë papasërtinë abstrakte. Po në jemi më des, pas ta i marën prapë abdes. Kjo është e pëlqyshme. Pra edhe është sunet, që njeri ju me për tri abdesin edhe pëse ka abdes. Po pra, nëse dikush, e, falet me një abdes. Pra ka marë abdesin e parë dhe me atë abdes e ka fali në amast aktuar gjatë ditës. Pasaj ka kukoha në mozit tjetër, atër është sunat, është e preferume, është e pëlqyshme që me përtrija abdesin, edhe nese ka abdes. Për dajë, tori, pëllët kju i përdorur, nese përdorën në këtë rast, për këtë pasërti, për për përtrija në abdesit, edhe pse është tahurë, edhe pse është i pasër është pa pëlqyshme, ose u rrër që hajtë përdorën. Pse � Por ashtë ju se nuk kanë do dhe shka në këtu ja kët, i parin, kët që mi a largu këtë të parin këtë vetin e pastërtisë. Që arabe shkët atë tahurije, atë tahurije tu. Por nuk e ka largu atë naty shmerin në cilën e ka kriua Allahus, për hantële naty shmerin e pastër. Mirë po pësë është me kro, po pësë është e papil që është me të përdoret, si pas autorit, për shkak se di e talë ka në mos pajtime, rësë oj qështje, po pra, përdorimi ujët, Në këtë rast, pra, kër ujnë avije për gjumtyre që ne praj përdorin, kër maro madves ose, ose gusëll, djetarën kanë mos pajtime se aja lërgon këtë të në të shmerin e pasërti sa po jo. Ndysënë djetarën kanë më dimi që e, do thot e në lërgon. Edhe, pra nuk lejohet me përdor. Pra nëse ujnë këtë rast përdoret për një pasërti që është e pëlqyshme, që shpo thot e autori, Ata rozhvatomta, është, vetëm tahir, është i pastër mirë, por nuk të pastron ti, por nuk të bën ë nuk të bën me abdest, pra nuk je në abdest. Mirë po ne do thotë në dersën e kaluar kemi përmendse arsyejtimi i mendimit ose dispozitës duke ë rresëlën vendim apo dispozitë për shkak të mos pajtimit të zgjitorëve, me thënë se kjo nuk është e papranueshme. Po patë derdot me pas argument. Po pardej sa nuk ka argument, atëherë sajmë që çështja na më mor dot thotë në fund nuk është e pa pëlqyshme që kë uj i përdorur pa të marri me të abdesa po gusl gjithashtu autorit pëthetë si, <coughs> pasërti e pëlqyshme gjithashtu është edhe mulao për ditën e gjumoh kjo si pas mendimit të gjumhurit po pjesës dërmusë të djetarëve të, të bedhebeve cilët e kanë mendimit që gusli i gjumohës është sunet pra në kështë obligim që reka përmën këta autorit një librit insaf pra ndaj Nëse uj i, i pastr I cilë është përdoro njëher Po e, përdoret për guslin e gjumas Po pra marrum guslin gjumas më të Atëher, autore pëllat është tahur Mirë po është e oryër që të pastrohem më të është e papilqishme Po është autore pëllat është e oryër që Me këtë uj të përdoret Ne të pastrohemi herën e dytë dhe herën e tretë gjatë abdesit Po e, pastrimi gjumturaton gjatë abdestit herën e dytë, pastaj herën e tretë, kjo nuk është obligim. Pasaj Allah subhanahu taala ka thonë, "Curen maide por pra konflat prapdese në jetën e xhort, fokusi luvoju juaj kom, pastroni lajin e fytyrës tuaj." Edhe larja e frostë sakt vetëm një herë ose pranohet se sakt vetëm një herë, nëse e lani atë tek e lartë fytyrën. Po pashtu është, është pohuar nga xhërtuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Ai ngontan gani herë kam orabdas. Ai ka abdes, pa i ka la gjymtyrt. E ambdeset vetëm gani herë. Të gjitha. Si sho transpotohet do Buhariu pa prim dhe alboset radiofon. Prandaj hera e dytë që ne i lëm gjymtyrt tabelës, edhe hera e tretë është pastratie pëlqyeshme, nuk është obligative. Prandaj u i përdorën, kur ne e përdorëm edhe i lëm herën e dytë edhe herën e tretë. Autori pa të tharë pse është tahur, edhe pse është i pastër, është i urryr. Pse është i urryr, arsyeja për këto është mos pajtimi mes dijetarëve në këtë çështje, që është e përmendur më dall më lart. Mirë po, është saktë në të gjitha ato çështje meseleshi që përmend autori është që nuk është fare urryr që uji i përdorur të marrë të marrum abdes me të apo un gusl. Dashë qysh tham el karaha për papëçshmëria është dispozit fëtare, gjykim fëtare. Pa tjetër, pa do të mesil argument. Nëse thejimin është orrujër, atër jemi, kemi nevoj që me do thot me bazu këtë mendim në një argument. Andaj si komu si që të jëthejme njerëzve që është orrujër për juve që të përdoni kët uj, kurse në anën tjetër nuk kemi argument prej fejtës. Andaj do të e kemi pra obligim të adhim se ja ndalu njerëzve një gjë për cilën nuk ka të rëguar feja pos kemi argument prej fes që është, është ndaluar kjo është njëjtë sigur se njerëzve mja ulejuar një gjë po mja ulecu dhe mja uleju një, një, një, një gjë për cilën feja ka të rëguar që është ndaluar ka se Allah së fëha tële këto dyja i ka vendost në një rangë në një shkall në surë në Nahel në jetë në një që në që në që në bëj Limatës i fërë elsinën të kumulke dhe i beha dhe halalën o beha dhe haramën Edhe mësë thuani atë që dothët <të> e trilojnë gjuhët e tuaja Po mësë i thuani atë u gënjështë atë cilat i trilojnë gjuhët e, ju, e, e juaja që kjo është halal e le juar dhe kjo është haram Ma edhe dikush mundet me thonë që mi a ndalu njerëzën një gje që është halal është më rënd se sa mi a ndalu njerëzën një gje që � Gjërat në esensi janë të lejuara Në origin gjërat janë të lejuara Pra ndajë Allah s.a.t. e dëshëran për njëz Që mja uletësua tjënë Pra gjërat në esensi janë të lejuara Dërisa dhjënë argumente që thot, in belaga, in <coughs> Edhe i ndalan atëm Pasaj u të ori Vashdanë thot Vajnë belëga këllëtejnje Vajnë belëga këllëtejnje Vajnë belëga këllëtejnje Vajnë këllë këllë këllë të të të të të të të të të t يأرين كلتين صاسين كلتين تشئ ساسيه مادله وهما 500 يراتل عراقي تقريبا وذا تشا 500 يراتل ت العراق طافراسيش تو كنا مشبقول ان شاء الله فوشت quando se voy arin kesasi tmalle fa khalatat hunajasa ghayr bawli adami aw adiratu almayi'a fa lam tughayyiruhu au khalatat hu bawl, au il adhira, va jeshuk ku nëzruhu, nëzruhu, nizru, ke mesani tarik i me këfët ahur. Po nëse, uja rinë këtë sasi kulletin, që ësë sasi e modë për dhët autori, edhe përzihet me papës tërti, përveç, urinës e njeriut, apo jashtitjes e ti të lëngshme, edhe nuk janë ndryshon njëren për, për trive tive, apo, përzihet me urinën e njerëzit dhe me papas, me jashtitin e tij të lëngshëm. Mirpo është e vështirë se ky ujë pa të largohet, të zbrazë të shtratin e ujit pra ti pusja apo bunarin po më çali, edhe çka të pastrohet më pas, siç është siç janë thotë rasti i pellgjeve në rrugën për në Mekë, atër ky ujë llogaritet tahur, llogaritë që është i pastër. ë Autori Allahum Sheroft Për po e silë të një meselë që është një meselë shumë rëndësi me ditë Edhe kësha kërkupi u e mikushtu vë mendje e, Kur do e rritë të uji që ka sasit madhe Që edhe nëse bje pa pasërtia në të Për drejë sa nuk e ka ndryshuar a jështë i pasër Autori për thëtë kjo ujështë kërë e rrinë sasin kulletan po, Kulletan është dysia e fjallës kullet Pra po, el kullet në gjuhën Te arant ka qene njohër dhe gjithashtu do në thonë në kullet e Arab është sësia saj është e, par kemi edhe një, ma, një mas tjetër të matjes që është një dy kirbë e gjysëm pra ndaj dy kirbë e gjysëm nëse plus herë dy pra i bje 5 kirbë pra fërësështë autore për thë që kjo sësia ujët është sësia e madhe pra në terminologjinë ose kuptimin e fikut në terminologjinë e fukahave, uji kur arrin këtë sasi logaritë që është uji, do të thonë sasia e madhe e ujit. Pra, kur kur uji logaritet në dhancë sasia e madhe ujit, ther, fukahaja, e ujit, atëherë në fukahaja gjetar të fikut e kanë definuar kanë përkufizuar për arrin kur letein. Qëse nëse është më pak se sa kur letein, sesa kjo sasi, ajo është, domethënë logaritës sa si e, e vogël ujit. Dhe autori pastaj po thotë kjo sasi është 500 ratl po sasi mëse e irokut, përafërsisht. Përafërsisht, po e kuptojnë që kjo që çështje që nuk nuk nuk, nuk merret pranë në në nuk përcaktohet saktë. Prandaj nëse është më pak se sa kjo sasi që ka përcaktuar autori, atë kjo nuk e dëm nuk e dëmton fare që ështën për cilën, ose do thot nuk e dëmë të më farë njerion që ta përdorë këtë ujë. Mirë po, sa so është, do thonë kjo sësi, do thot me, me atë masat që ne masim sa so në këtë kohë, në ratël i rakët është, po si pas asaj që e kanë definu djetartë, 90 mithkallë. Në mithkallë me gram është këtë 4.25 gramë. Prandaj nëse e shumë zojna, e bje që një ratë e linë rakët është 382.5 gram. Prandaj, këlletan që e thamë, o atë orë për të është 500 ratë e linë rakët, nëse e shumë zojna me 382.5 gram, i bje nëshin e në adhët e një mi e 250 gram, ose me kilogram i bje nëshin e në adhët e një pikë nëzët e pësë kilogram. Pra që kjo sësia, e lë këlletan majën i men mirë, është nishën e në dhe të në pikë 25 gram. Pra nëse uja rrinë këtë sasi të fukaje të, të, të djetarë të fikut, logaritët sasije madhe. Nëse është ma pak se kjo, është sasije vogëllë ujtë. Pra ndaj këtë sasi, bëdhe të autori, nëse në të, të përzihet një papasërti. Pra papasërti në kemi përmen definicionin në sajnë dhe ndërës në, në kalunë. Nëse, nëse në të bje përzihet papasërti, edhe nuk e ndryshon, dëndyrën për i vetive të ti, por nuk e ndryshon shijen, nuk e ndryshon e, njyra, nuk e ndryshon erën. Por, e, mirë pautori për preashtë të mbë dhëtë përveç, urinës e njëriut, apo, jashtitjes e ti që është në fond të lëngshme, atërky ujë logaritet i postërë eh sport e nuk so i përket so i ç'është kjo mesela dietatorët kanë dhënë tre mendime. Dietatorët po, kanë dhënë tre mendime. Atë që fjali është dietatorët e mdhëhëve tambeli, po do thotë tu mendime i gjejmë edhe të mdhëhëve të tjerë. Mendimi i parë e çu është mdhëhët e dietatorë të hershëm. Osta e që po e përman autori këtu. Po nëse një papastërti përzihet me ujin që është i thur që është i pastër. Mirë po, kjo uj është më pak se sa kulletajni, këtë fjallë për më nën kulletajni, që është në ishë në notë të një piknizet e pes gram, e këve tëjt kilogram, në ishë në notë të një piknizet e pes kilogram, pra, nëse përzijet një pasërtime këtë sasit ujit, më pak se sa kjo sasit ujit, se sa kulletajni atër, a ju i bati pa pasër, në gjithë gjitha rëthanat. Pa vërës ishë ta ndryshohën vetitë e tij ose ndonjë arpritje apo ju. Dhe pavarësisht pa, pa pastërtia është urinë e njeriu apo jashtitin e tij e lëngshme apo ndonjë pastërti tjetër. Mirpo nëse uja e arrin këtë sasi ku latinë, edhe përzihet me urinën e njeriu apo me jashtitin e tij të lëngshëm, atë do të thon ujë logaritë që u boj pa pastore edhe përse nuk e ndryshon do njërën për e vetive. Për të iso është për zime u rinët njërë jut, apo dhe më thonë me jashtjit dhe ti të lëngshme. Përveç në rase që është autore që e lezu më lartë, kër është të vështirë që kjo uj të pastrohet, qëllimi të pastrohet në këse rase është, për shamullë nëse është e, zbrazët uj i moqalit, ose uj i, i pusit edhe pasaj e mbushet prapë është rend edhe vështirë që në këtë rast në këtë nyrë uji të pastrohet, atëherë edhe nuk është ndryshu për shkak të urinës së njeriu apo e jashtitjes së tit lëngshme atë uji logaritet i pastër. Edhe nëse nuk ka kurfar vështirësi që uji pa të pastrohet pikësoj pa pastërtie për të urinës së njeriu apo donjë jashtitje se tit lëngshme, atëherë edhe nëse është më shumë se sa kulletin A e, a e uj logarite që është i pa pasër, logarite që është i pa pasër, edhe nëse nuk e ndryshon dhe njëren prej tri vetive të ti. Pra e që merën në konsiderat, saj për këtë urinës e njëriut, apo jashtitje se ti të lëngë zhëmë, si pas, këti mendimi djetarë është vështërësia e pastrimit këti uje, në atë formën që është pjegu më lartë, po pra që të zbrazët uje, pasajtë mushët prajë atër lo arritë të t'i pasër. Mirë po, nëse nuk ka vështërsi që ujtë pasërohet, atër në momentin që në këtë ujtë bie, apo në momentin që këtë ujtë takohet e, preket për urinës e njëriut, apo për jashtitje se ti t'i lëngshme, atër i zhëbati pa pasër. Dërsa të taj përket pa pasërtive tjera, aja që mire në konsiderat, është sasija e madhe ujtë që është këlletejne. Nëse uj E, dhe më thënë këtësa si kulleteni edhe nuk ndryshohët qëfar do papastërtie që e bjene të, a i logaritët që është të ahurë i pasërë, kuptohet që është thamë përveç u rrinë se njërit apo jashtit e se ti të lëngshme e nëse nuk e rrinë kulleteni këtësa si i të madhe atër u ishtë i papastër momentin që në të bjene dë njëra për këtyre papastërtive në momentin që bjene dë, dë njëra për k Por shambull, një një ri, e ko një antëmadhe, e cila e, e zënë, por uj, sa so është e, kjo sasija këlletinë. Edhe në të kara, e, ndonje, por, sh, por shambull, kara e ashtitja gomorit, bajgat e gomorit. Mirë po ujë nuk e ka ndryshu, ta nëse ka ndryshu asë shien, se ka ndryshu asë në gjyrën, se ka ndryshu asë erën, aromen, erën, pra... A tre logaritët i postrë Në anën tjetër Ne kemi për shamë një moçalë, një knetë Edhe kjo, kjo knetë E ka sasin E dy fyshit e kulitejnit O katër Kjilalë, ka, ka, katër herë Një sasjet e, e, e kulitës Po dy fyshin e kulitejnit Edhe Dhe më thonë aty ka orë një njëri Edhe ka urinu vetëm një pik të urin e skarojat Edhe nuk kemi vështërsi që me pastru pro me zbroz këtë më qëllja dhe pastaj më pastru këtë uj, edhe nuk kanë dryshuar, pro edhe pse nuk kanë dryshuar, dhe njëra pëjvetive të ujtë, atërë, se vështë të imendimja është i pa pastrë. Kasa e që mirë në konsiderat, është vërësërsia që ta pastrujmë këtë uj. Mirë, me qka kanë argumentu këta djetarë? Këta djetarë së pare kanë argumentu me hadithin e pejga meri sallallahu a.s. që ka thon in në lma e tahurun la ju ne gjizuhu shaj për mëndimi që ujë kore e rrin ku leteni nuk bati pa pasër vetëm nëse e ndryshon do njën për i vetime kanë urga nëftume këtë hadith vërtet ujë uj, është i pasër edhe a zhë nuk e bënd pa pasërat këtë hadith e të nësbëtojni Mbë Mëhmedi, Ebu Davudi e kështu më radhë Donërs hadithën një orçë, pe jam vesom është, është pyetur për një post, për një bonar që ka qenë që që që ber posi bolas, në Medinë që quhet bir Budaa, pusi Budha, të cilën njerëzit kanë hedh papastërtitë tyne, edhe kanë pyetur çama më moram bespi aty bonarin apo jo, për arsye me ka thonë këtë hadith. Po ashtu këtë hadith e transmeton Ibn Sa'iu, edhe Tirmidhiu prej Abu Sa'id al-Khudri. Në këtë hadith e kanë saksuani pjesë më të mëdha dietarëve, pe tyne Imam Muhammed ibn Ma'in ibn Taymija, ku sa Tirmidhiu thotë është hasan. Rogësh pra thadhi se mirë. Prandaj ju jam në u Allahu më shohët mendimin e mendimi këtyre diatorëve, edhe fjala ty në është e, vihet ose vjen përpara fjalës apo mendimit të darakuntinit, i cili ka thonë se hadithi nuk është i saktë. Sidoqoftë pra hadithi është i saktë. Dhe këtë hadithit për sa më të kem bashkëngjitë dhe hadithin tjetër të të të ku përmesum ka thonë idha kan alma u kul lataini lam yahmili lkhabath. Dhe sa u yarin sasin e kulleteni, nuk, nuk në bartë pa pastërti, nuk në bartë në dyrësirë. Këta adithë e transmiton i Mahmed e Ebu Dawudi, tërmjë dhiju, ibn i Magje, prej ibn i Omeret, radi Allah anë huma. Mirë po, rëstia adithi po më spajtime më zdjetarë është i sakta po ju. Pa dhe këta adithi më në Abdelberri dhe Ismail el-Kadi thonë që është i doptë, Mirë po një, mjë, një grupi ima dhe djetarëve saksojnë, për i ty një imam Ahmide, imam Shafio, i bini Ma Maine, i bini Mende, abdol Haqqil, i bini Mlekin, edhe tjera. Edhe jo am nevju këllhon ërshë sahih, këse dhe hon hufalë të hadiksit, pro djetarët e mlajtë hadiksit e kanë sakso. Mirë, ata kanë agrojëm tu me këto. Mirë po, me qëfar kanë argumentu kërë e kanë bëdë dalim mes papastërtisë, papastërtive, po që kanë bëdë dalim mes urinës e njeriut edhe pa pasërtive tjera ka në argomentu me hadithin tjetër që transmitohet të Bukhariu dhe muslimi ku pejga meri sa osëm ka thonë laja bulan në ahadukum filma in daimi eledi laja gjri thonë me jaktës i lufi askur është preju e më storinan një një ujë i li se lishtë qëndron edhe nuk rrjed edhe pasaj me shku edhe mufa, mulam të me marë gusële oso mulan në atuj thonë këta djetër ka thonë që pejga mesëm këtë hadith me urinë në kët ujë, edhe pastaj më marr, ë, do të thonë me me mo pastruam atë. Edhe ka thonë kjo është e përgjithshme në çdo ujë. Mirë po, uj ë, do të thonë kur uji është vërtet të pastrohet në atë formë që është për më në më lart, atëherë këto vjen lehtësimi apo njeriu është ë, do të thonë i falur që të pastrohet edhe të marr abdes për për shkak të vështërsisë. Ka sosh vështirësi, pra uji dohet të pastrohet i gjithë, pa të largohen, pastaj të mbushet prapë e kështu me radhë. Ro pra ky është mendimi i parë i dietarëve në këtë çështje. Mendimi i dytë i dietarëve, e c është mendimi e dietarët mëdhëvet kanë amelit ndërtshëm. Qelët kan thonë se nuk ka dallim mes urinës së njeriu dhe jashtitjes së tij të lëngshme dhe e tjera prej pastorative. Po gjithë e kanë të njëjtën dispozitë. Nuk është janë të barabarta, por kanë e kanë të njëjtën gjykim. Andaj nësë, si pas të një mëndimin, nëse, ujë arrin, kuleteni, edhe, e arrinë këlletejni, edhe dohë nësë ujë arrin, kuleteni, papasër, do pë, e arrinë këlletejni nuk bëhet i papasër, qëfar do për ndyrsire që bje në të përveç, atër kur ndryshuat njëra prej vetive të ti. Ndërsa nësë është nën këlletejni, atër ujë pa, bëhet i papasër në momentin që bje në të ndë, ndë njëra pje papastër tive. Pa preja shtema është, Do thonë uri në njerit, apo pas për pa, pa, ndrysirat tjera. Por se mendimi treti djetarën në këtë qështje, është mendimi qëllin që men po e ka përzjes shë i këllislami bëndë të imia, qështë e ka përmen në libën të i me gjmull fatave, po ashtë të në libën e liqte i arat. E kështu më radha dhe në një grupi djetarëve, qështë e ka cekta djetarë i bënë këtë dame vetë në, në mëgëni, ose do thote hasëm në me gjmull, ta Dhe këta djetare kanë mëndimi që ujë nuk logaritet i pa pasur në asnjë rrëthon. Qfar do sasie qofta e madhe apo e vogël, përvesh nëse e ndryshën do njëren pëj vetive të ti. Po parës e shta e rrinë sasin kulletinje, apo nuk e rrinë, ujë nuk logaritet i pa pasur, përvesh nëse e ndryshën do njëren pëj vetive të ti, përshka këta soj papastërtia që ka rënëtë ondes po ndryshon aromën ose shijen ose ngjyrën. Mir poqë tani ato falojmë me gjethat, nëse uji është nën kuleteni, atëherë është obligues ose detyr është mirë duhet që me rivo të të ket kujdes apo truhet dhe mos ta përdor atë ujë. Nëse në të bie papastërti, gase zakonisht në këtë sasi të ujit, por çështë nën kuleteni kur bie ndonjë papastërti, atë ndodh dyshim i atij ujit ndryshimin donjërin donjëres privative apo tiparëve të tij. Dhe kjo mendim është inshallah mendimi më i saktë. Sa i përket argumenteve, po, sa i përket edhe ë, dohom argumenteve të vetore, po gjithashtu edhe sa i përket, do thotë shfrytëtimit. Në sa i përket, do thon pjesës së parë sa i përket, e therave dall argumenteve është hadithi i beynson socializum balart, ku tha që uji është i pastër, dhajse nuk e bën pa posht. Mirë po kuptohet që në këtë hadith do thotë preja shtimë bën ujë i cilë është ndryshuar për shkak të papastërtis që ka rënë të. A këtë ujë logaritet i ndytë ose i papastër me i gjmanë konsensusin e djetarëme. Për këtë gjë kemi edhe një lojë sinjalja për shenje në vendë në Koran. Parla së më hatalja për shenjë më lësurë në majde në jetin 3 thotë hurrimat aleikum wal maitatu wad damu wal lahmul khinziri wama uhilla lighayri allahi bih ju ju janë ndaluar te hani prati konsumonin gorsirat gjakun mishin e derrit edhe mishin e atyre kozave që nuk janë therrë në emër të Allahut kurse në surën an'am Allah subhanahu tala po e përmen arsyen pa na jetën ish në katërt ose pes arsyen pse janë të ndaluar Fot kulla ajdo fi ba uhi yeli muharraman ala ta'i min yata'muhu illa an yakuna maytatan aw daman aw daman masfuhan aw lahm khinzirin fa innahu rijs. Naçë mshpolat mo ongjë as një dales për atë sicili han diçka konsumot diçka peushimeve. Po çë dëshiron me hanger me konsumot diçka peushimeve nuk gjë as të ndaluar përveç nëse ai në po është në gorsir coftin. Apo është në jack i derrur. Dhe mësuhan është ai gjaqu i cili derdhet momentin për thajrë të kafshë. Apo është mish i derrit. Ata janë toën të ndaluara fe inna hurjisnga se ato janë të papastër, janë të dyta. Pra fjala Allah subhanahu wa taala fe inna hurjisnga se ato janë të papastër, ato janë të dyta, vjen si arsyetim i dispozitës. Po di se si, si, si arsyetim i gjukimit dhe vendimit psa ato e në haram dhe përdej sa avjen do në thonë si arsëtim i këti gjukimi atër kjo është argument që kur do që gjendit kjo cilësi pra që që hot e regjësie pra papastërtia, dyrësira atër pohojët edhe dispozita, pohojët edhe gjukimi edhe kur do që nuk existon kjo cilësi pra që kur do të mëhohet, nuk ekziston kjo cilësi e papastërtisë, atër mëhohet ose nuk nuk ekziston as gjykimi edhe disfazita. Lëpëndëri sa so kjo vlen për gjërat që hahen, atëra njëjta thuhet edhe për ujin i cili pihet. Për shembull, nëse në një ujë ka rënë kjo gjaku i dhertur, për shembull, është thirr një kafsh afër ujit, edhe nëse on gjaku i i, i celi dal pas ai rëso ka ushërt karon në këtë ujë dhe ka ka lënë ngjurm ose ka ndikuar në këtë ujë atë pra ky jok atë llogarit uj, që uji llogarit si papastër pa pra, është i pastër është rregj ashtu që Allah subhanallahu te llogaritë që është i dyt i papastër ja, nëse nuk ka ndikuar fare por nuk e ka ndryshuar doniën për inventivet e tij atë ujë është i pastër është ujë i pasër, shfar do qoftë sasijat i ujë. Kjo saj përket për argumenteve, fetarën, nga isa saj përket, asoj që gjuhet në dharë, po që do hëngana shqyrtimit, studimit, hulimtin, pikpamjës dhe të të të argumentit logike është të më radhë, atër e dim që feja, Allah së më të ala është fej e urtë, pra që thërët në urtësi e dhe gjithë mund do thëtë i arsëtën dispozitetë me lojët të ndryshmet të arsotimeve pra, nga një herë ato i dim e nga një herë nuk i dim mirë po kërë vjen punet të në gjese që rëkemi përma në derisë në kalum psa ato dohën njën të ndaljora nga se në, në, në gjese po pra logaritë janë të ndaljora për shakët të, për shak të pa pasrëtisë për shakët të ndyrësirës pa ndaj kur do që nxenë dhe të kja këbës që rëkemi përma në derisë në kalum pra, që kja ndyrsira, në një gjë, atër edhe logaritët që është në gjësë, është e pa postër. Atër kur ku nuk kemi ndyrësirë në, në një gjë, atër edhe edhe nuk logaritët e pa postër, pa edhe edhe edhe postër. Kasi dispozita, që është vërtitet, e kam përmandjetartë vërtitet me arsyën shkaku në sojë. Nëse egzistan shkaku arsyë, atër egzistan e dispozita. Nëse ajen dispozita në dispozita, shkaku nuk egzistan, atër nuk egzistan as dispozita, as pra vendimi e po gj Dhe së dikosh mundet me parashtru në pite me thonë, ka prej papastretive për në tërësireve që në gjyra tyre nuk e këndërshton ose nuk e dalën për në gjyre se ujit. Po shemë o sigur se urina. Nga një herë e dimë që urina pra është nuk në gjyra saj nuk dalën për në gjyre se ujit. Atëherë përgjigja për këta është të themi se në këtë rast supozohet ose paramentohet që në gjyra e urinës ndryshon për ngjyrën e ujit. Dhe përderisa ë supozohet atë llogaritë që do në të thonë ai është e papastër. Llogaritë që ujek kur bie urinën atë, nëse supozohet se ai ka ndryshuar ngjyrën, atëh ajo llogaritë që ai ujë, llogaritë që është e papastër. Edhe pse zakonisht, domthonë në një ujë kur bie urina, edhe pse ndoshta ngjyra saj nuk dallon prej ngjyrës së ujit, ë zakonisht dhe më thonë e ndryshon aromë, e ndryshon ere në ujit apo e ndryshon gjithashtu shi e në kështu më rathë. Se do që avë dhe më thonë nëse do thonë nese ne nës, së opozojmë ose paramendojmë që e ka ndryshun gjyren atëre logarite që uj është i pa pasër. Dersa sa i përket hadithën cilin kanë argumentu djetartë e dy mëndinë dhe të para pra hadithët e këllitejnët që fletë për s'kitë sasit madhe të u kanë mos pajtime rrëth sakësis se këti hadithit. Ndisa kanë logaritë si cakë, disa si doptë. Pra nda e ta cilë ka thonë se hadithit është i doptë pa bëjif, atër nuk ka këndërshti edhe këndërthënje me shti hadithit dhe hadithit cakë që e lezu më lartë, që përënësëm ka thonë, vërtet u i është i pasër dhe asgjë nuk e bënd pa pasër. Nga se hadithit i doptë nuk mund të rëzoj apo të i rezistoj e, do të thonë se çadin do të si thonë hadisi do nuk mbazo nuk e marrim për bazë ku ne argumentohemi me të. Dorso sipas mendimit të adiet, dietarëve që thonë se hadithi është sahi, atëherë duhet ta dimë që ky hadith pra çuish kan thonë e dietarë të usul fikut, komentuk edhe mefhum. Mefhum është kuptimi i hadithit, kurse mentuk është do të thonë teksti i hadithit. Që, e dallon prej kuptuarit e hadithit. Po çka është mantuki? Mantuki është teksti i hadithit që kuptohet, pra kuptimi i ashtu të hadithit. Kurse mafhum është ajo që do thonë përfitohet dispozita prej e, kuptuarit të të, të atij hadithi. Prandaj cili është teksti i hadithit, po pra, mantuki më, ajo që ka thuhet prej ose f, që folet, që e ka thonë po pra, pegam mëson këtkë hadith pa teksti e hadithit thosht që në uji nëse arrin kuletin nuk nuk është i papastër. Kjo ne e pa më lart se kjo është, do të thonë nuk pranohet kështu në këtë përgjithësim. Gjasë pe për këtë përgjithësim i bën për jashtim, atëherë kur uji ndryshon për shkak të papastërtisë që ka rënë atë, po i ndryshon ndonjëra pe vetive të tij. Atër me i gjmarën konsensusin këtë, djetarë këtë, ujë është i papastër. Kurse, koncepte apo të kuptuar e të këti hadithi është se, pa e që kuptuar për i këti hadithi, është se, nëse ujë është nën kuljet e ini, nën këtë sa sinë e madhe, atër është i papastër. Mi po, të thotë është i papastër. Atër këndryshot me pa, pasër ti, kjo, pa tjetër do të kjo kuptim, kjo do më ju dhonë këtë kuptim Mi ashtu këto, pa është i pa pasër, a therë kërë ndryshuat për shkatë pa pasërtis. Nga se e kemi dohon tekstën e hadithi tjetër që është i sakë që e lezu më lartë që ujë, vërtet ujë, është i pasër dhe asgjë nuk e bënd pa pasër. Pandaj tekstë i këti hadithi, të hëtë i jepët për parësi para të kuptuarit të këti hadithi. Nga se që shëpon pra të kuptuarit të këti hadithi, për cilin po flasëm për hadithet k është i sakt edhe i pranushun vetëm në një form. Ajo form është atëher kur do thot a i ndryshon, për shkak të papastërtis. Po të kuptuarit që gjdo gjë që është nën kuleteni është i papasër, do thonë kjo kuptohet vetëm në një, ose është të kuptuar i sakt edhe i pranushun vetëm në një form, vetëm në një mënyrë. Ajo është që, e, pra, pranohet vetëm atëher kur a i ndryshon. Vetëm a i kur, kur a i i dhe i kemi jepë përgjigje hadithit ku litenit me cilin kanë argumentu do më thonë këta dy mendimet e para djetar dërsa argumentimi tyre me hadithin ku bëjnë dalim mes urinës e njeriut dhe jashtitje si ti të lëngshme edhe të thot papasërtive tjera po hadithi që thapë i më merë asë kush për ju e musë të rinoj në një ujë se lirë rin po që ndronë edhe nuk nuk E, për nuk rjedh e pasaj të pastrohet në të Thejme që pejgameson këtë hadith nuk ka thonë Që kju është i pa postrë Po në hadith nuk kemi e, Kësi fjallë ose kës, e, Nuk e ka thonë këta o pejgamerit Që kju është i pa postrë Mirë po pejgamerit sa thome e ka nëndalu Që njëri ju t'i bëj bashkë të u dy gjera Me uriru në këtu e pasaj më pastru Jo pësa është i pa postrë Mirë po Po shkak se kjo është një gjë e pa logikshme që njëri ju dohët me, me marë si vend ku aje kryën nevojët të ti fiziologike këtë uj e pasaj mas e ti kryën nevojët fiziologike gjyëtët edhe lohat në atuj që është dishka pale gjekshme ndër e shumë e këta kemi hadithin që transmitohet e Bukhari dhe muslimi ku pe jamirin sa më ka thonë la e zhli do ahadu akum imraatahu gjelda l'abdi thumë me jo da gjiru ha askush pre jua mosta godas gruan e tij bashkëtuën dhe ashtu si çshagot robën e tij, sfllonë e tij, pastaj të të bëjmë marrëdhënie intime me atë. Po këto janë asoj me këta diznë që kanë ndaluar që ai do t'u ofrohet gruas edhe, do të thotë bëjmë marrëdhënie intime. Mir po kanë ndaluar që më po bashkëto dy gjëra. Ka sa kjo është, do të thonë këtu kemi kond, kontradikt, kontradhënja, pra çu shko mund si, e proçë njeriu jo, Më godit grua ashtu, çreqo det rrobën, pastaj më ofrua edhe me të po marrdhënja vetëm. Por diçka pa logjikshëm kjo. Ose pra, si do të qof, do të thotë mendimi më i sa është mendimi i cilan e ka përzië shkolë Islami, poshtë ato argumenteve që i përmano më lart, po pra, qofshin ato argumente e, e të thërit, po pra, argumente do thon të thonë për Kur'anin tepisunedit, edhe apo argumente do thot të thotë log, të logjikshme, ose të që kanë bënë me logjikën apo me huljumtimin edhe studimin e kësoj meselim. Pasaj autore e pomë që e thanë nëse është vështirë që ujtë pastrohet si që është rastë e aty në pelgjeve që janë në rrugën për në meke. Atër është i pastër ujtë. Pra dhe nëse përzihet me urin të njeriot apo me jashtitin e ti të lëngshme. Këto e, pelgje kanë që në tyohorën në kaluorën, pa e që ka artë prej Irakët pa po rrugës të për në Mekë, do thonë për hyrjet e luginave, në përhyrjet e, do thonë aty në shtigjeve të maleve kështu më radh, ka pasi pellgje të të ujrave, do thonë ku janë grumbulluar, do thotë ato tre shohatum se rika shiu kështu më radh. Dhe autori më thotë që nëse në këto pellgje ose në këto moçale kështu më radh, e bien donjë ore në një njeri, njeriu të apo dohom lëshitja e të largshme edhe nuk, nuk e ndryshon atar është i pastër, nëse nuk e ndryshon, por kjo është me rëndësi gjithmonë. Nëse nuk e ndryshon, atar është i pastër. Për arsyesë se dohom është në vështirë që ai uji pastrohet. Po autori vetë i ka sjell topellzë ato sepse moçhallësh janë në rrugës të mërmeqe, nuk do thotë që në të disponit, ashtu nuk e marrin edhe të tjerat kjo ju ka, ka si lotëm si shemb. Mirpo do të them këtu, do të thotë që disojit e morën dhe moçaleti era po këta tjerë. Është kështu më radh, pra nëse ne kemi një ven, në vend, do të thonë sasi të madhe uji është të grumbullu. Edhe është vështirë të çë pastrohet. Pasim pas, pas fjalëve të autorit, është thirrje të pastrohet ai uji, pra të zbrazët uji e pastaj të, të të pastrohet e kështu me radh. Atëherë përderisa nuk është ndryshupi papastërtisë, ai është i pastër edhe pse ka rënë atë pra e, urina njerëjut apo jashtitja e tij e lëngshme. Është i pastër po pra në çdo rrethana ose në çdo rast. Dhe ajo që është e rëndë, çështë që tha më lart për mëlhebet dietare të vënshme të mëlhebit ë hambeli është në kundërshtim me fjalët e autorit, pra ata nuk bojnë dallim mes papastërtive. Pra qoftë ajo urina e njerëjut apo jashtitja e tij e lëngshme apo papastërtive tjera, çështë që shpjegum më lart. Ne pasaj autori esjelë, e sjellë në mes sellet tetën. Ëh për çelen kompas dëshirë më fol sot. Ëh mirpo pas shkaksë të dërse ozjat, inshallah, po e lëmë të folë në, në dërse largshëm, e pastaj në dërse largshëm do ta marrim edhe llojën e dytë të ujit, që është uji i tahir. Edhe do të flasim për këto, pra uji i tahir është uji li i lirë i pastër vet, mirpo nuk të bën ty të pastër, po nuk të pastron ty. Të pasër, pa, nuk të pasër nuk nuk llogaritesh e kia bdese këto marrat inshallah për këto do të flasim dersa dersën ash-hamallahu dhe më mirë Allahu aalim Allahumma salli wa sallim alajaniba Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in